Kipling. Traducere Dan Duțescu De poți fi calm când toți se pierd cu firea în jurul tău și spun că e vina ta. De crezi în tine, chiar când domenirea nu crede, dar să-i crezi și ei cumva. Să aștepți, dar nu cu sufletul la gură. Să nu dezminți minciuni mințind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 De rabzi să vezi cum spusa ta sucită de pișichier să-l prindă în laț pe prost, Când munca vieții tale înăruită, cu scule obosite o faci ce-a fost. De poți să aduni agonisita toată, grămadă, și să o joci pe -un singur zar, Să pierzi și iar să începi ca data, dată, iar ca ai pierdut niciun cuvânt măcar. De poți sili nerv, inimă și vână să te slujească după ce au apus și piept să ții -ți când nu mai stăpână decât voința ce le strigă sus. De poți rămâne tu în marea gloată, cu regi tot tu, dar nu străin de ea. Dușman, om drag, răni să nu te poată. De tot să-ți pese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 Să pe vale. Răsucind pe un deget Fraged fir de iarbă mare Ochii veri trupul suleget Mersul dulce legănare. În soare, Rucă, rază și o rază și-o înfige, lingu bobo cel de floare, Care tremură și plânge. Tăvară, râs al noi Tai un pic la noi în țare Măcar până o sare trifoi cu patru foi poate lungi si se vreodată Se ne stea norocul poartă Quan rima Rimavare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 Aș vrea să fiu oglinda care te privește, cea ceaful care te învelește și aerul care rezpire. Aș vrea să fiu dragostea mea, paharul care îl duci la gura, ce -și potolește un pic sura, ci focul sufletului tău. Aș vrea să fiu un ful de neag, să stingar dorul ce în tine. Aș vrea să fiu un gând frumos, să-ți în infinitul tău. Aș vrea să fiu tot ce-și dorești, nu știi nici cum, nici când, nici unde. Aș vrea să fiu doar lângă tine. Dragostea mea As praças de Să fiu tot ce n-am fost În anii acestea și-au trecut Aș vrea să fiu dar fără tine Dacă aș putea, aș vrea să fiu Aș vrea să fiu tot ce-și dorești Nu știu nici cum, nici când, nici unde Aș vrea să fiu doar lângă tine Dragostea mea Aș să fiu. Cântec de dor Autor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 Mă jucam cu palmele în zulufii tăi, Erau tare derădnici și tu nu mă mai băgai de seamă. Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai, Poate doar așa, de tristețea amurgurilor, Ori poate de drag și de blândețe. Nu-mi mai amintesc de ce plângeai, Mă culcasem lângă glasul tău și te iubeam. Lectura Maya Martin Bunicul divin, autor Emanuel Pop. Cum era oare povestea cu iubiței ei? Băi, adămnește țavă de 22. Unul era parcă bulgar. Și vezi pe unde i-a zvârlit ieri la electric. Dar tot el să fi fost și cel care o bătea?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 Nu trupul să meu de tine. Să mergem amândoi la strâns de fân, Și soarele să ne în coasă Din când în când în urmă să-ți Ca să te văd prinsă și frumoasă Pe fondul verde să te decupezi În felul nifei cu picioare brune și patima magnetice i-am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 din când în când în urmă să rămân ca să te văd aprinsă și frumoasă. Și să miroși a sare și a trifoi, și să te întorc în paza umbrei mele, și să simțim tot cerul peste noi și să clinchetim pe piele.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 Autor George Coșbuc La Pașa vine un arab cu ochii stinși, cu graiul slab. Sunt, Pașă, nem de beduin și de la Babel Mantep vin să-l vând pe el zorab. Arabi toți răsar din cord să-mi vadă roibul când îl port și-l joc în frâu și-l las în trap. Mi-e drag ca ochii mei din cap și nu l-aș da nici mort. Dar trei copii de foame mor, uscat e cerul gurilor Și de amar îndelungat nevestei mele i-a secat al laptelui izvor. Ai mei pierduți sunt pașă toți, o mântuiei de vrei că poți, bani pe cal. Că sunt sărac, dăm bani. Dacă-l găsești pe plac, dăm numai cât socoti. El poartă calul, dând o col, în grăbit, în pas domol, și ochii pașii mari se aprind. Căruntai barbă netezind, stămut de suflet gol. O mie de țăchin primești? O pașă, cât de darnic ești, mai mult decât în visul meu. Să-ți răsplătească Dumnezeu așa cum îmi plătești. Arabul ia cu ochii plini de zâmbet, Mia de țechini. De-acum, de-acum ei sunt scăpați, De-acum vor fi și ei bogați, n cere la străini. Nu vor trăi sub cort în fum, Nu-i vor cerși și copii în drum, Nevasta lui se va întrema Și vor avea și ei ce da săracilor. De-acum. El strânge banii mai cu foc, și pleacă beat de mult noroc, și alargă dus de un singur gând. Deodată însă, tremurând, se întoarce, stă pe loc. Se uită lung la bani, și pal se clatină ca dus dun val, apoi la cal privește drept, cu pași rari, cu fruntea în piept, se apropie de cal. Cuprinde gâtul lui plângând și naspra cu coamă îngropând obrajii palizi. Pui de leu, suspină trist, odorul meu, tu știi că eu te vând. Copiii mei nu s-or juca mai mult cu frunze în coama ta, Nu te-or petrece la izvor, de-acum smochini din mâna lor ei n-or avea cuida. Ei nu vor mai ieși cu drag să- întindă mâinile din prag, să iau cu mine în șea pe rând, ei nu vor mai ieși râzând în calea mea și rag. Copiii mei, cum să-i îmbun, nevestei mele ce să-i spun când va întreba de el zorab, doar de întregul neam arab de bietul benardun. Rahira tu, nevasta mea, pe el zorab nu vei vedea de acum urmându-te la pas, nici în genunchi, la al o glas, el nu va mai cădea. Perdun altău, pe benardun, n-ai să-l mai vezi în zbor nebun, pe urma unui șoi mușor ca să-ți împuște șoimul în zbor. Nu-i vei pofti, drum bun. Nu vei zâmbi cum saltă în vânt, Ardun al tău alb vesmânt, Și ca să simți sosirea lui, Mai mult de-acum tu nu o să pui urechea la pământ. O, calul meu, tu fala mea, De-acum eu nu te voi vedea Cum țit unările în vânt Și coada ta fuior în vânt În zbor de rândunea. Cum mesteci spuma albă în fru, cum joci al coamei galben în râu, cum iei pământul în galop și cum te asterni ca un potop de trăsnete în pustiu. Știa pustiul de noi doi, și zara se îngrozea de noi, și tu de acum al cui vei fi, și cine te va mai scuti de vânturi și de ploi. Nu vor grăi cu tine blând. Te înjura cu toți, pe rând, și te vorbate odorul meu, și te-or purta și mult, și greu lăsate vor flămând. Și te vorbate odorul meu să mor tu, cel crescut de noi. Ia-ți banii pașă. Sunt sărac, dar fără cal eu ce să fac? Dăm calul înapoi. Se încruntă pașa. Ești nebun. Voi ești pe ianicer să-i pun să te dea câinilor? Așa, e calul meu și n-aștepta de două ori să-ți spun. Al tău, acel care îl crescu iubindu cinei, eu, ori tu, de dreapta cui ascultă el, din leu turbat făcândul miel, al tău, o pașă, nu! Al meu e! Pentru calul meu mă prinde de piept cu Dumnezeu. A inimă, tu poți să ai mai vrednici și mai mândricai, dar eu, stăpâne, eu. Întreaga mila ta o cer, Allah e drept și Allah din cer va judeca cei între noi, că mă răpești și mă despoi, mă arunci pe drum să pierd. Și lumea te va blestema, că-i bleste în ta, voi merge pașe să cerșesc, dar mila voastră nu o primesc, ce bine-mi poți tu da! De pașa semn, să-l dezbrăcați și binele în verigil dați. Sare unuci vin, îl prind, se întoarce arabul răsărind cu ochii înghețați. El scoate grabnic un pumnal și un val de sânge, Roșu-val de sânge cald, a izvorât din nobil în comatul gât Și cade mortul cal. Stăpașa beat, cu ochii topiți, Se trag spahii și Șarabul, în genunchi plecat, Sărută sângele închegat Pe ochii înțepeniți. se întoarce apoi cu ochii păgâni Și aruncă fierul crunt din mâini. Te-or răzbuna copiii mei și acum mă taie dacă vrei și aruncă-mă la câini. Lectura Maia Martin Bat lung peste țară, pe de vânt, și codrul de ceală, miloase asfânt, Din zile cărunte, pe voile moi, se lasă Pugetări Mihai Eminescu Virtutea e o erozie, geniul o nefericire. François de la Rochefoucauld Nu ești niciodată atât de fericit, nici atât de nefericit, cât îți imaginezi. Euripide Părintele gloriei și al fericirii este munca. Marin Preda Nu mai proștii să grăbesc să se arate că sunt deștepți. Nicolae Iorga cea mai mare satisfacție pentru un om deștept e să-l numească prost un prost, căci atunci vede că nu seamănă cu el. Înțelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se câștigă cu bobul. Cei ce deplângă o nenorocire mai mult sunt acei ce au dorit-o. Învățat e omul care învață necontenit pe dânsul și învață necontenit pe alții. Păcatele cele mai grele sunt cele pe care, puteai mai lezne, să nu le faci. Prostul, ca să nu pară prost, vorbește și se arată și mai prost. O faptă rea se bucură de mai multă luare aminte decât o viață întreagă de fapte bune. Când oamenii vor sări să te bată cu pietre, să știi că au văzut ceva bun la tine. Până nu ți-e viața cu totul curată, noi dreptul să faci altceva. Cea mai mare rușine e cea pe care nu o vede nimeni. Rușinea ta de tine însuți. Sunt oameni care, într-o ceartă, se întreabă cine a început, nu cine are dreptate. Nu te supăra pe critica oamenilor întunericului. Vi cu lumină în turn și vrei să-ți mulțumească liliecii pe care i-ai zburătăcit? Pe fiecare să-l judece după ce-l vei vedea la locul lui. Sufletul e un ochi totdeauna deschis, ale cărui ploape le lasă jos numai nu fi grăbit ca nebunul, dar nici răbdător ca idiotul. A ierta e uneori a te face complicele celui pe care l-ai iertat. Ai dreptul să ierți numai ce s-a făcut în paguba ta. Lectura Maya Martin Salut de cărnaval, cum se mișcău, cât îi felăte, găti de la de vintor se salutate.